Earl se otočil k vedoucí noční směny kasína. Byla to padesátnice s ostrými rysy a nejvýše postavený zaměstnanec, co uvízl v karanténě. Menovka na jejím upraveném černém kalhotovém kostýmu říkala Beth. Skontrolovali jste všechny zaměstnance. Ano, svým způsobem je štěstí, že k tomu došlo teď. Tohle je naše nejmenší směna. Je to jen moje podělaná smůla, že k tomu došlo na mojí směně. Všichni jsou tady s výjimkou lidí v bezpečnostní centrále a hlídačů trezoru. Navrhuji vykašlat se na trezor a poslat je sem. Jsou to jen prachy. V trezoru jsou miliony dolarů v hotovosti, Dokonce ani já nejsem oprávněná vědět, kolik přesně. Mrtvoly moc neutrácej. Nejsem oprávněná to udělat, Poslední zpráva, kterou jsem dostala od ředitele, říkala, že všechna operační rozhodnutí přicházejí na vás, pane Herbingere, ale trezor má zůstat hlídaný bez ohledu na to, co po nás budete chtít. Rozkazy zhora, Když nikdo nemůže volat dovnitř nebo ven... Jak jste slyšela... Erl zvedl jednu ruku, aby mě utěšil. Nechte být, ZD. Dobře být. Uděláme tohle. Stáhnete ty muže, protože jinak zemřou a vy je budete mít na svědomí. Pokud budeme žít dost dlouho na to, aby si vás ředitel podal, povězte mu, že jsem vás k tomu přinutil. On ví, že já umím být dost přesvědčivý. A pokud tohle bude jen hodně překombinovaný trik, jak vykrást váš trezor, tak ředitel ví, kde bydlím. Bet vypadala opravdu hodně nervózně. Říká se, že on? On tady není. Já jo, hned sem ty chlapi, dostaňte. Potom půjdete s tímhle zrzavým gentlemanem. El ukázal na majla. Pošlete pár svých lidí, ať v obchody a přinesou všechno sem. Jídlo, vodu, zdravotní materiál a cokoliv, co bude Majlo považovat za užitečný. A věřte mi, divila byste se, co on považuje za užitečný. Běžte. Ano, pane. Er bet úplně převálcoval. Musíte si na něj zvyknout, pověděl jí majlo, když spolu odcházeli. Earl pokračoval v rozdávání úkolů. Věděl jsem, že brzy dojde řada i na mě, za chvíli jsme to zůstali jen my. Náhlá bolest v kotníku. Kámo, dávej bacha. Promiň, řekl tryb. Hotovo, pět stehů, nic vážného. Prohlédl jsem si jeho dílo. Řezná rána po řetězu byla skoro tak mělká, že by ji stačilo stáhnout vteřinovým lepidlem. Celkově za to jsem měl štěstí. Vypadaj mnohem hezčí, když je dělá holi. Tak mě žaluj, za tak mizerný stehy možná budu, Zničil si mý šance stát se modelem plavek. Svůj sen si klidně prožít můžeš, od toho máme Photoshop. Už jste s tím vykecáváním skončili, zeptal se Erl. Trip mu ukázal zvednutý palec, zatímco já si stáhl kalhoty, připnul chránit zbroje a pevně ho přitáhnul. Štípalo to. Všechny ostatní už Erl poslal pryč. Kody a chytráci zkoumají místa utaků, Hledají inspiraci, jak tu zatracenou věc dostat. Jděte do načního klubu a řekněte mu všechno, co jste viděli. Vezměte sebou i Elfku, uvidíme, jestli tam něco nevykouzlí. K čertu, jestli někdo ví, co je ta věc, záč tak alfové. Svou ženu jsem na schůzce naviděl. Julie je s nima. Dal jsem mi pár dalších chlapů a poslali zpátky na střechu. Odpověděl Erl. Proč? Aby hlídala ty dole. Erl se najednou choval defenzivně. Moje rozhodnutí. Máš s tím problém? Obvykle bych se s Erlem nehádal, ale bavili jsme se o mojí manželce. Jo, mám. O no co tady jde, Erle? Už od začátku se chováš divně. Erl se na mě zamračil a přesunul cigaretu z jednoho koutku úst do druhého. Přemýšlel. Já ustoupit nemínil a on mě znal dost dobře, aby to poznal. Tripe, dej nám minutko o samotě. Trip s ustaraným výrazem, že jsem právě překročil nějakou hranici u našeho děsivého vlkodlačího bose, poslechl. Budu venku, kdybyste něco potřebovali. El se pohledem přesvědčil, že poblíž není nikdo, kdo by nás mohl slyšet. Poslal jsem Julii na střechu, protože střecha je bezpečnější. Je s dobrýma lovcema v otevřeném prostoru. Žádní civilové s nočníma mourama, o který by se musela starat. A jestli se něco stane, může na nás tamtud dohlídnout. O I když ocenuju tvou starost, aby se jí nic nestalo, ten rozkaz jí musel pořádně naštvat. Ta já! Nazvala mě pár vybranejma jménama a stropila po zdvěžení, ale i když je ta tvrdohlavá holka někdy jako syna v zadku, za ty roky se mi naučila dostatečně důvěřovat, aby udělala, co jí řeknu. Nechápal jsem. Earl Julie nikdy přehnaně nechránil. Mi LM se účastnila už jako teenager. Julie je dokonce vynechala oslavu slavu promoce, aby mohla s Erlem sejmout zlobrá. Je jeden z nejtalentovanějších lovců, co máme. Proč ji odstavit na střeše? Z Erlova chování bylo jasné, že tenhle rozhovor by nejraději nikdy nevedl. A protože, když se všechno totálně posere, nebo když ten parachan strikn začne jednat dřív, může se pokusit utéct se skipem A Ať se stane cokoliv, ona musí přežít. Jo, nepovídej. My se do podobných věcí nepouštíme s tím, že bychom je neplánovali přežít. Ječil si na ní i kvůli tomu, že šla do pokoje 1613. O já nevodejdu, dokud nedostanu odpověď. Tak o co jde? Poslouchej, auvene. Oh El zahodil nedopalek do květináče. Budu k tobě upřímnej. Nechci, aby se jí něco stalo, protože Julie je těhotná. Počkej, stáhl se mi žaludek. Co? Jak? Erl založil ruce a ušklíbl se na mě. Jak? Vážně, mladý? Ne, chci říct. Můj mozek měl vážné problémy s posíláním zpráv do mojí pusy. Najednou se mi silně zamotala hlava, byl jsem rád, že sedím. Čehotná, jak to víš? Zapomínáš, jak moc mám citlivý nos. Lidi jsou jak chodící koktejly hormonů. Lokodlak ucítí těhotnou ženskou na kilometry daleko. Znáš to? Vybírají si pomalý kusy ve stádě. Neopovažuj se mě před ní citovat. Poznal jsem to chvíli po tom, co jste na to vlítli. Jo, na cestě je moje prapravnouče. Z tebe bude táta. Gratuluju. Teď se musíš za každou cenu postarat, že to Julie přežije. Když nepočítám šéfa falabam, který už není nejmladší, všichni poslední šeklfordové jsou tady a já nedovolím, aby moje rodina vymřela. Tečka. Na tohle jsem nebyl psychicky připravený. Mluvili jsme o tom, ale kvůli ochráncově kletbě jsme se příliš báli možných následků, než abychom to riskli. Co kdyby dítě znamínka zdědilo? Dávali jsme si pozor. Julie brala prášky. 99% účinnost, to určitě. V hlavě se mi srážely emoce s myšlenkami. Byl jsem příliš zmatený, abych poznal, jak se cítím. Žal pani, ona to ví, řekl jsi jí to. Uvažoval jsem nad tím. Nemůže se rozhodnout, jestli se tím situace zhorší nebo zlepší. Karanténa s monstrem z nočních mur? Už teď toho má nad hlavu a nechce ji zatěžovat dalšíma starostma. A co jsem měl dělat? Možná to ani mě nemyslí úplně jasně. Z Hedr mě to mrzí. Erl zavrtěl hlavou. Ještě to s ní nevzdávám. Hedr umí přežívat. Libila by se ti. A když teď vím víc o tom, co se děje, vydám se jí hledat hned, jak se dostanem. Takže to je všechno, ZD. Chráním ji, protože tvoje žena čeká dítě. Klasický důvod k radosti. Obvykle bych řekl, oslavíme to a ty bys mi přinesl pivo a doutník, ale právě teď mi stačí, ať tu všichni nezařveme. A když jsem teď zničil tvůj klid, Natáhl se a poklepal mě po rameni. To gesto byla nejfamiliárnější věc, jakou jsem kdy u Erla Herbingera viděl. Vlec se do práce. Kapitola šestnáctá Hej, ZD, jsi v pohodě? Uh, uh, jo, v pohodě. Popravdě řečeno jsem byl úplně mimo. Chtěl jsem se promluvit se svou ženou, ne se potulovat po tomhle absurdně nablízkaném kasínu a hledat monstrum z nočních můr. Promiň, jen jsem onavenej. Trib zavrtěl hlavou a pokračoval dál mezi výherními automaty. Znal mě lépe než kdokoliv jiný, tak na mě dál netlačil. Průchod místností s automate byl nejrychlejší cestou k nočnímu klubu. Tania a Edward šli hned za námi, Edward nadšeně ukazoval prstem a bručal o pěkných světlech a videopokru. Nakonec mu Tania řekla, pro boha, Edek, lid! nechovej se jako turista z Vidláková. Viděl jsem přívěs, ve kterém vyrůstala. Ta holka nikoho neoblafne. Nedařilo se mi to úplně pochopit. Julie a já budeme mít dítě. A nenapadlo by mě, že mě to tak rozhodí, přece jen jsem bojoval s mimozemskými bohy, ale stalo se, museli jsme toho hodně probrat, spousta plánování, spousta věcí, na které se musíme připravit. Bylo to zároveň děsivé a úžasné, ale právě teď převládala děsivost, skoro jako moje práce. Ne, že bych neměl od začátku motivaci přežít, ale teď jsem dostal pořádný důvod tu bestii porazit. Začal zvonit telefon. Ach, dehajzl, zabručil trip. Tanjeni špičaté uši nebyly jen na ozdobu, proto zdroj našla jako první. Zvuk vycházel ze vchodu nedalekého sportovního baru. Telefon jsem našel pod pultem. Tady pít. Tady je myč, jste v pořádku lidi. Rozhlédl jsem se. Všechno bylo tak normální, jak jen ve strašidelném opuštěném kasinu může být. Jsme v pohodě. Dobře, sledovali jsme vás, ale ztratili jste se z kamer. Kde jste? Přečetl jsem ceduly nad svou hlavou. Sportovní bára Grill Johnny Football Hero. Zrovna se tam dívám, to nemůže být v hlas zeslábl, když dával instrukce svému podřízenému. Kde přesně? Poskočte nebo tak něco. Pozdechl jsem si. Všichni se usmějte do kamery, projděte se, ať nás vidí. Zbytek týmu poslechl, každý jsme si našli jednu stříbrnou kouli na stropě a zamávali do ní. Jen Edward mával na výherní automat s klaunem. Nevidíme vás, na kamerách nikdo není, vy tam nejste. – Ach, tohle nebude dobrý. – Co se děje? – zeptal se Trip. – Technická porucha u kamér. – Zeptal jsem se s nadějí v hlase. – Nemožný. Zavolám vašeho šéfa a varuju ho, že se něco děje. – Udělej. Teplota začala prudce klesat. Můj dech vyšel jako pára. – My či máme společnost. Zavolám později. – Něco je tu špatně. – hlesl trip a přitiskl krys k rameni. Cítíte to? Edward vytáhl krátké meče. Tania si stolce vyloženého ochranou pěnou vzala šíp a snažila se ho náhle zmrzlými prsty přiložit k tětivě. Každý stín mezi automaty se najednou změnil v hrozbu. Kudy se odsud dostaneme nejrychleji? Stejnou cestou, kudy jsme přišli. Ukazováčkem jsem odjistil anhelátora. Jděte rychle! ozvalo se hrazivé zasténání. Nedalo se poznat, odkud přišlo. Hodně rychle. Cítíte to? zeptala se nervózně Tania. Mrtvý věci, zavrčel Ed. Pahyb vlevo, upozornil nástryb. Otočil jsem se připravený vystřelit. Už je to pryč. Do hejzlu. Koutkem oka jsem něco zahlédl a otočil se. Pohyb mezi dvěma výherními automaty. Kontakt vpravo! Po stěnách tancovaly stíny, ale bylo tu tolik nezvykle umístěných zdrojů světla, že se nedalo poznat, odkud je co vrhá. Co i za náma, vykřikla Tania. Divoce gestikulovala směrem ke sportovnímu baru, který jsme právě opustili. Otočil jsem se zrovna, když se několik temných postav vyšouralo ven. Namířil jsem na ně anihilátora, zapnul jsem na něm baterku. Postavy ozářil jasný paprsek světla. Nejdřív jsem je považoval za lidi, asi osmičlenou skupinku, ale pak jsem si všiml krve a potrhaného oblečení, potom i odhalených kostí a chybějících kusů masa a nakonec i mrtvých prázdných očí, které se otáčely po světlu. Vyrazily naším směrem. Zombí! Vykřikli jsme Trip i já unizono, ale nikdo nás nemohl slyšet, protože jsme téměř ve stejnou chvíli začali střílet. Hlavy pukaly, jak jsem se s anihilátorem propracovával jejich řadou. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět zastřelených zombí během vteřiny. Trip začal z druhé strany a zombí uprostřed dostala úhlednou díru v čele o zlomek vteřiny dřív neší brokovnice ustřelila tři čtvrtiny lepky. Zíral jsem hromadu mrtvol. Když dojde na zombí, nikdo neváhá. Za jiných okolností by náš trénink vyžadoval, abychom počkali a ujistili se, že to jsou skutečná nemrtvá monstra nejen lidi v kostýmech, ale v pekelném hotelu jsem byl připravený nejdřív střílet a potom se ptát. Někdo koho známe. Zeptal jsem se, ale nezdálo se, že by oživili někoho z lidí, co tu uvízli s námi. To znamenalo. Podíval jsem se na ostatní. Tania se třásla, bledá v obličeji, ruce se jí chvěly. Trip došel ke stejnému zjištění jako já a pohled mi oplácel. Tyhle jsou z mojí nebo z vaší minulosti? V každém případě je to zlý. Chor sténání nemrtvých zaplnil celé kasíno, byly jich tucty, možná i stavky. Pokračujeme dál. Fialový koberec u mé nohy se roztrhl a projela jim hníjící ruka, divoce šátrala kolem. Pod kobercem byla měkká černá hlína, uskočil jsem od ní. O to není možný! Zabručil jsem, než jsem ruku rozdrtil pod botou velikosti 15 a utíkal za ostatními. Tanya zaječela, když nedalekou stěnu prorazila ruka a hrábla po ní. Zacouvala přímo do výherního automatu a další ruka roztříštěla sklo a chytila je za vlasy. Okamžitě u ní stál Edward, jeho meč zasvištěl a ruka letěla vzduchem. Dopadla na nedaleký stůl s Black Jackem, stále se křečovitě škubala, vylézali z ní brouci. Jak tohle sakra funguje? Obešel jsem rozbitý automat. Nebylo tam dost místa, aby se tam zombí vešla, ale zákony fyziky šly k čertu, protože jedna se právě drápala ven. Rozbité skloji rozdíralo gumovitou bezkrevnou kůži. Nesnáším, když monstra švindlujou, Ustřelil jsem jí hlavu. Tudy! Trip nás vedl. Kolem nás se objevovali zombí, škrábali se skrz podlahu, jako by to byla jen betonová drť, proráželi stěny, jako bychom byli ve starém mauzoleu a ne v budově z panelů s novými tapetami. Trip přiběhl zpátky, da v zombí blokoval cestu, kudy jsme přišli. Tudy ne! Kompletně nás obklíčili. Byly jich stovky! Existovaly hranice toho, co dokáže Nachtmarr vytvořit. Každým nábojem v anihilátorovi jsem zabil jednu zombí, pak jsem brakovnici nechal vyset na popruhu a vytáhl jsem pistoly. Srovnal jsem mířidlo a vystřelil mozek nejbližší zombí. Její místo zaujali čtyři další. I když zachováme klid a zabijeme každým výstřelem jednu zombi, za chvíli nám dojde munice a oni nás zavalí. Museli jsme najít východ nebo alespoň zužené místo. Tady, ukázala Tania. Byly tu dvojité dveře, kterých jsem si prve nevšiml. Tania přiběhla ke dveřím a otevřela je. Nejsou zamčené, nahlédla dovnitř. A bez zombií. Všechno bylo lepší, než se nechat sežrat. Tak tam běž. zombie, kousek ode mě trefil do hrudi jen se zapotácela a pokračovala dál, nevšímala si šípu, co jí drčel mezi žebry. Nezdržuj se a běž. Trip couval ke dveřím, celou dobu střílel metodicky pěkně jednotlivé mířené výstřely. Edward byl na druhé straně a pak rychlý pohyb. Sek, sek, sek. A tři zombí se zhroutily na podlahu, jejich hlavy se kutálely pryč. Po cestě jsem vyprázdnil zásebník pistole. Než jsme se dostali ke dveřím, vytvořila se kolem nás pořádná hromada těl. Všichni čtyři jsme prošli dveřmi a zabouchli je za sebou. Edward našel něco na zemi, zvedl to a zastrčil mezi madla dveří, vytvořil tak improvizovanou závoru. Ocitli jsme se v dlouhé chodbě, vymalované industriální šedí. Na každé straně stála řada zelených skříněk a mezi nimi několik dřevěných dveří s malými skleněnými okénky. Zářivky na stropě hučely a blikaly. Zapřel jsem se ramenem o dveře, nabil anihilátora a připravil se na nevyhnutelný nápor zombí. Udržíme je, než to razí pomoc. Když prerazí dveře, chodba je dost úzká, abychom je zastavili. Uděláme z těch parchantů pěknou barikádu tripe, Neodpověděl. Tripa plně zaměstnávalo zírání do chodby. Podíval jsem se za něj, ale neviděl jsem nic, co by stálo za pozornost. Chodba končila u nástěnky. Nic, co by se zajímavostí blížilo přívalu masožravých zambí. Tripe! Luskl jsem prsty. Tripe! Můj přítel promluvil velice pomalu. Tahle je zlý. Hodně, hodně zlý. Do prdele! Takhle ztratit nervy, to se Tripovi nepodobalo. Ed, pomoz mi! Ork zapřel jednu botu o základnu dveří, zastrčil jeden meč do pochvy a druhý sevřel oběma rukama, připravený překvapit zombie bodnutím mezerou mezi dveřmi. S kapitánem Sekáčkem na naší straně se každá zombie ruka, která se protáhne skrz, Hodně rychle proletí vzduchem. Museli jsme je udržet jen tak dlouho, aby měl že čas udeřit z druhé strany. Ale nebyly žádné rány. Žádný nápor nemrtvých těl proti dveřím. Jen ticho. Byly zombie příliš pitomé, aby nás sledovali? To bylo s ohledem na druh a původ možné, a tyhle byly šouralové, ten nejstupidnější druh, co jsem znal. Nebo nachtmárovo kouzlo vyprchalo. Když otevřeme dveře, budou zombí pryč a kasíno se vrátí do normálu, nebo tam na nás budou pořád čekat. Narovnal jsem se a uvědomil si, že už mi není zima. Vlastně tu bylo horko, hutné, vlhké horko. Připadalo mi to, jako bych se vrátil do Alabamy. Z náhlé změny teploty mě bolestivě štípala kůže. Heh, uchechtl se nepřítomně Tryp. Tahle je hodně zlý. Vrátil jsem se pohledem ke dveřím. Stále žádné zombie. Pak jsem si všiml, co Edward použil k zablokování dveří. Byl to krumpáč. Kovové hroty pokrývala zaschlá krev a chomáčky vlasů. Tripe, kde to jsme? Tady jsem zjistil, že jsou monstra skutečný. Jsme na Floridě, řekl Trip. Bůh nám pomáhej, tohle je moje střední škola. John German Jones, nebo Mr. J, jak mu tehdy běžně říkali, byl učitelem na maloměstské střední škole na floridském Venkově, když tu došlo k útoku zombí. Několik místních teenagerů si znepřátelilo vůdů doktora a následky byly strašlivé. Podle historických standardů šlo o malou zombie epidemii, ale i tak byla natolik zlá, že ji Úřad pro kontrolu Monster klasifikoval jako úroveň 3. Naštěstí pro ně k události došlo pár dní před hurikánem, který se tak nabídl jako vhodný obětní beránek, když v médiích vysvětlovali velký počet mrtvých a pohřešovaných. Přežila jen hrstka očitých světků a s výjimkou jednoho je bylo snadné zastrašit, aby mlčeli. Ten jeden byl později naverbován do soukromé lovecké společnosti a podepsal všechny myslitelné dohody o mlčenlivosti, čímž byl incident Leonard, Florida, podle standardů Úřadu pro kontrolu Monster hladce zameten pod koberec. Tato fakta byla pro mistra Jay naprosto irrelevantní, protože on musel strávit celý večer tím, že své studenty mlátil po hlavách krumpáčem. Trip zavrávoral a narazil do jedné zelené skřínky. Jeho dech se prudce zrychloval. Přiběhl jsem k němu a chytil ho dřív, než upadl na podlahu. Tohle není skutečný. Tripe, on si hraje s tvojí hlavou. My tady ve skutečnosti nejsme. Možná. Já to znovu nesvládnu. Trip se mé ruky držel tak silně, až to bolelo. Tohle ne. Musel jsem je zabít, Zede. Musel jsem je všechny zabít. Snažil jsem se je zachránit, ale bylo jich příliš mnoho. Musel jsem tu pár děcek nechat. To už je dávno. Udělal si, co bylo ve tvejch silách. My odtud odejdeme. Všechno je to jen Tam Tania zaklepala na zeď. Ne, tohle je skutečný. Nejsme v našem světě. Jsme mezi. Mezi čím? Lidé jsou zvyklí, že jsou jen v jednom světě. Lovci občas jiný zahlídnou. Elfové umí do těch ostatních trochu nakouknout. Na náš svět se tlačí spousta dalších. Z nich tak pochází hodně monster, víte? Ale tohle? Tohle je část něčího světa, kterou vmáčknul do toho našeho. Je to úplně překroucený, takže nepoznám, co je to za svět. Kež bych mohla zavolat mámě, ta by věděla. Noční můra svět, zabručil Edward, stále hlídal dveře. Zlo místo? Výběr mezi kasínem plným zombií na zemi a potulováním po zemi nočních můr byl jednoduchý. Ať už jsme kdekoliv, musíme odsud sakra rychle vypadnout. Vytáhl jsem tripa zpátky na nohy. Poslouchej mě, chlapé, musíš se soustředit. Teď si nemůžeme dovolit, aby se s nám tady sesypal. Jsem v pohodě, řekl a otřel si oči hřbetem rukavice. Jen jsem to nečekal. Musíme odsud. Do jeho hlasu se vrátila ocel, když zvedl samopal. Jdeme lovit no, tak se mi to líbí. Ede, připrav se. Namířil jsem anihilátora na dveře. Náš ork vytáhl krumpáč a nechal ho zařenčet o podlahu. Rozkopl dveře a... Ach, ale no tak. Pomalu jsem anihilátora sklonil, zíral jsem na místo za dveřmi. Byl tam chodník, pár keřů, zřetelně označené parkoviště pro handicapované, a kus dál pak pouliční lampy, kolem kterých kroužili světlem přilákaní noční brouci a ještě dál prázdná ulice a fotbalové hřiště a za ním temný hustý les v bažinách hučících hmyzem. Dveře se pomalu zhouply zpátky dovnitř, pak ven, pak dovnitř, a nakonec se zastavili úplně nám, zablokovali výhled. Tripe! Chvíli mu trvalo, než znovu našel svůj hlas. Takhle to tam vypadalo. Na první zombí jsem narazil u toho výkopu, kde se chystali opravovat ucpaný vodovodní potrubí. Tam jsem ve skutečném životě přišel k tomu krumpáči Povzdechl jsem si. Už nejsme v Kansasu. Edward něco zamumlal a Tania mu uštědřila lehký škádlivý pohlavek. Samozřejmě, že se Las Vegas nachází v nevadě, pověděla mu Tania. Tohle je z čaroděje ze země os. To vás, mamka, nenechala koukat na televizi, když jste byli malí orci. Co budeme dělat, zeptal jsem se jí. A proč se ptáš mě, vyděsila se Tania. Ty jsi kouzelnice. Ukázal jsem na dveře, které očividně nevedly zpátky do kasína. Tohle je magický problém. Sprav to. Z nedaleké skřínky vyšlo hluboké zavrčení. Všichni jsme sebou trhli. Něco udeřilo do plechu. A pak znovu silněji. Něco se snažilo dostat ven. Posadil se mířidla Eotech střed skřínky. Trip něco polohlasně mumlal, opakoval to znovu a znovu a mě došlo, že je to modlitba. Co je to? Jmenovala se Amy. Byla v softbolovém týmu druhačka. Hodná holka. Skvělá budoucnost. Celé tripovo tělo se třáslo. Jako jediná to přežila venku. Přišel jsem dovnitř, bych zavolal pomoc, ale slyšel jsem, že za námi jdou další. Ta skřínka byla otevřená, tak jsem jí řekl, ať si vleset dovnitř. Zavřel jsem dveře, varoval jsem mi a je potichu. Nevěděl jsem, co víc můžu udělat. Myslel jsem, že se k ní nedostanou. Skřínka se otřásla. Kovový rám kolem zámku se vyboulil. Zombie uvnitř neměla dost místa, aby se pořádně rozmáchla a osvobodila. Nebreč, nebreč. Seženu pomoc, jen zůstaň potichu a oni nepoznají, že tam jsi, šeptal Tryb. Ona už byla pokousaná, je to tak. Tehdy jsem nevěděl, co mám dělat cd udělal jsem, co se dalo. Edward přišel ke skřínce, zvedl meč vysoko nad hlavu a hladce s ním prorazil plech dvířek. Zakroutil s ním a pak čepel nyní pokrytou čerstvou krví vytrhl. Sténání ustalo. Skříňka znehybněla. Náhle se ozvala rána, když hlouběji ve škole bouchly dveře. Někdo zaječil. Takhle se to stalo. Přesně tak se to stalo, vyhrkl Trip. Přesně tak se to stalo. Posledně všichni zemřeli. Křik pokračoval. znělo to jako mladá žena vysoký a vyděšený hlas. Soustřed se, poslouchej mě, chlapé. Chytil jsem ho za rameno. Nedovol mu, aby si pohrával s tvojí hlavou. Tohle není skutečný. Co když ano? Nevíme, kdo další tu s námi je. Zoufale srazil moji ruku stranou. Další rány, jak se převracel nábytek, následovalo sténání hladových mrtvých a pak chor vyděšených vykřiků. Tentokrát je zachránit dokážu. Tryp se rozběhl. Měl jsem to čekat. Zatraceně, Tripe! zakřičel jsem za svým přítelem. Stůj! Nedokázal bych ho dohnat ani bych chtěl. Trip byl mnohem rychlejší než já. Dohajslu. Jdeme za ním! Nařídil jsem ostatním. Trip běžel jak nejrychleji dokázal a on býval running backem univerzitního fotbalového týmu. Ten chlap ale uměl zabrat. Dostal se k další křiževatce, zabočil vlevo a zmizel nám z dohledu. Dostal jsem se tam pár vteřin po něm. Na stěnách byly krvavé otisky rukou. Trip už zatáčel za další roh, když jsem stoupil do krvavé louže, uklouzl a upadl na ruce a kolena. Ed ke mně přiběhl, aby mi pomohl, ale já ho zahnal mávnutím ruky. Dožeňte, Tripá! Tania a Ed poslechli a běželi dál. Já vstal a vyrazil za nimi, ale když jsem oběhl roh, zářivky zhasly. Všechno pohltila temnota. Natáhl jsem se, abych se dotkl zdi, ale moje prsty nic nenacházely. Udělal jsem krok směrem, kde jsem si byl jistý, že je zeď, ale našel jsem jen prázdný vzduch. Svět kolem mě prostě zmizel. A prdele. Všechno prostě zmizelo. Byl tu obrovský, prázdný, temný prostor a moje svaly hrozily, že stuhnou strachy. Bojoval jsem s narůstající panikou. Naslepo jsem se potácel ku předu. O ne, nenechávejte mě tady. Pak přede mnou bliklo světlo zářivky ve střední škole. Vyrazil jsem k ním. Do cesty mi vstoupil nějaký muž. Počkejte, prosím, Zamžoural jsem na něj a překvapeně jsem v něm poznal mladíka, se kterým jsem se krátce setkal na zničené benzince. Měl stejný olivový overál bez identifikace. Mojí prvotní reakcí bylo ho zastřelit, ale v jeho tváři se zračily jen obavy, ne hrozba. Ještě neodcházej! Stáhnul jsem tě sem, abychom si mohli promluvit někde, kde nás on neuslyší. Venku se to zhoršuje, mám pravdu? Jo, kdo jsi? Mladík si dlaněmi promnul obličej pohyby muže, co se zoufale snaží probudit. Já si nepamatuju. No tak by si směl radši rychle vzpomenout, frajeré. To ty máš tohle na svědomí, ty si noční můra. Ne, já se ho snažím zpomalovat. Když jsem věděl, jak ho ovládat, ale usnul jsem. Oni mě uspali, Stále se snažím probudit. Všechno je tak zmatené. já už to nevím. Co se to tady sakra děje? No, co si pamatuješ? Jehly napíchaly do mě tolik jehel. Stovky a stovky jehel. Dávali mi drogy a ty mi vypnuli mozek. Mysleli si, že to tak ve mně zůstane. Doktoři si mysleli, že budu spát věčně, ale já celou dobu snil. Tak příšerné sny. Mladík se zachvěl, vypadalo to, jako by se tím trochu probral. Musím ji najít. Pomozte mi ji najít, pane. Musím vědět, že je v bezpečí. V těch snech mi znovu a znovu ukazoval, co všechno jí udělá. Tak mě probudil. Musím se k ní dostat dřív než on. Pomozte mi je najít, abych ho mohl znovu uspat. Nemůžu spát, dokud nebudu vědět, že je v bezpečí. Posledně se zmiňoval, že někoho hledá. Koho? Jako by mě neslyšel. On chce, abyste tady zemřel. Přešel jste do jeho světa. Pokusím se pro vás a pro vaše druhy vytvořit dveře. Když je teď vzhůru, už to nemůžu dělat tak často. On zesílí a pak si odpočine, aby se mohl znovu vrátit. Čím silnější je, tím víc světy splývají. Vytvořím pro vás dveře domů, ale nejdřív mi slibte, že mi pomůžete. Mám snad na výběr? Dobře, slibuju. Temnota trochu prořídla. Místo přede mnou se třpitilo, jako by se nacházelo pod vodou. Udělal jsem krok dopředu, Bál jsem se, že mi pevná půda pod nohama každou chvíli zmizí a pak další krok a další. Světlo se přiblížila. To žena, kterou mám najít, jak se jmenuje? Pak jsem si uvědomil, že světlo slábne a že brzy zůstanu uvězněný ve tmě. Nebyl čas. O, do prdělé! Rozběhl jsem se. Když jsem jel mladíka, Jakoby se do mě opřel arktický vítr, mráz byl příšerně silný. Jedna ledová ruka se po mně natáhla, ale mojí paží projela, by tam vůbec nic nebylo. Měl jsem strach, že mě ten chlad úplně ochromí. Vzpomněl jsem si na něco důležitého. Topas, musíš najít topas, prosil mě. A pak jsem se vrátil do světla. Otočil jsem se ale obklopovala mě jen krví postříkaná střední škola. Černá prázdnota zmizela. Další výkřik, při kterém tuhla krev v žilách, mě vrátil do reality. Jakoby neuběhl žádný čas, Eda a Taniu jsem dohnal za pár vteřin. Před námi trip naposledy zahnul za roh a prudce se zastavil. Dohnal jsem ho. Čekal tam na nás zombií oblečení potrhané a rudé od čerstvé krve. Byl tam uklízeč, učitelé i rodiče, ale většinou šlo o obyčejné děti. Všichni se snažili dostat do třídy, znovu a znovu se vrhali proti popraskaným dveřím. Křik přicházel ze třídy. Zombí uslyšeli skřípání tripových bot a jejich hlavy se automaticky otočily, Upřeli se na něj mrtvé skelné oči. Tentokrát mám samopal, řekl Trip. Zombí zamířili k němu. A vím, jak se používá. Pak se do nich pustil. První zombí schytala 45 do oka. Další dvě dostal dřív, než se mozek první rozplácl na podlaze. Nárazy kulek dělali větší hluk než samotný krys s tlumičem. Na podlaze cinkaly nábojnice. Z kabinetu se na nás vypotá celá zombí. Střelil se mi přímo do obličeje. Mrtvá rostleskávačka přicházela z druhé strany, ale Edward po ní hodil nůž a připíchl hlavu k nástěnce. Podle standardu LM jsou pomalé zombí snadné peníze. Tryp jen dál střílel skutečné kulky do imaginárních zombií, co se potáceli a belhali k nám. Tripova zbraň cvakla prázdno. Šourala se k nám poslední zombií. Namířil jsem na ní anihilátora. Ten je můj, vyprskl nezvykle v stekle. Trip upustil samopal a vytáhl z opasku tomahavk. Zombí nosila bílou košili a kravatu. Ahoj, Jimmy! Zombie dál lhostejně kráčela vstříc své zkáze. Trip udělal dva kroky vpřed a ohnal se, zarazil Jimovi malou sekeru do čela. Tentokrát ty nedostaneš! Trip vypáčil Tomahawk, strhl tím i ku skalpu a zarazil ho do Jima znovu a pak ještě jednou, když téměř bezhlavá mrtvola klesla k zemi. Trip se třásl. Znovu ne! Za méně než 20 vteřin v chodbě leželo víc než 20 mrtvých zombí. Edward vytrhl ze zdi a hlavy zombí svůj nůž. Spadla na zem jako kámen. Et nůž se otřel osupně, než ho zastrčil zpátky do pochvy. Tanya ustoupila stranou a zvracela do odpadkového koše. Trip stál nad mrtvolou s kravatou, Tomahavk se pohupoval sem a tam odkapávala z něj tmavá krev. To byl čím, řekl tiše. Můj přítel učil dílny. Posledně to byl on, kdo se dostal dovnitř. To on zabil děcka, co jsem nedokázal zachránit. Já tam ty děti zavřel. Já jim řekl, aby se zabarikádovali a zůstali tam. Šel jsem pro pomoc, Řekl jsem jim, ať se modlí. Řekl jsem jim, ať mají víru, že pak bude všechno v pořádku. Řekl jsem jim, ať mi věří, ale zklamal jsem je. Byl jsem příliš pomalej, příliš slabej. Tehdy jsem nebyl připravený. Nevěděl jsem, co mám dělat. Nebyl jsem připravený. Ale tentokrát ne. Znovu ne. Podíval jsem se na třídu. Křik ustal. Bylo ticho. Jen tam bzučely zářivky. Co se stane teď? Nevím. Když jsem se tak daleko dostal minule, byli už všichni mrtví. Trip zastrčil Tomaha vzeopasek za opasek a nabil do samopalu čerstvý zásobník. Pojďme to zjistit. Překročili jsme mrtvoli. Dveře třídy byly skoro zničené. Jednorázné kopnutí a rozletěly se dovnitř. Udělal pro mě východ, přesně jak myslí byl. Všichni čtyři jsme vyšli do Herny v kasínu poslední drak. Dveře, jimi jsme přišli, vedly jen do prázdné komory. Kapitola 17. Když jsme dorazili do konferenčního centra a chtěli podat hlášení Erlovi, Herbinger tam nebyl. Likvidoval další krizi, ke kterého přivolal meč. Ukázalo se, že máme v bazénu Krakena. Kody, Pextnova a další chytří lovci se z nočního klubu vrátili bez incidentů. Prošli přímo oblastí, kde nás prvně napadly zombí, ale nic nenaznačovalo, že tam k něčemu došlo. Schrnul jsem jim, co jsme zažili, a pak jsem to musel zopakovat Lindemanovi, kterého jmenovali zástupcem velitele. Tuhle část jsem propásl. Připadalo mi to od Erla jako mazaný tah, protože berlínské grimy respektovala spousta společností, které nesnášely nás, a dokonce i společnosti, které nemuseli ani jednoho z nich, nemohly ignorovat zkušenosti těch dvou mužů. Vyptával jsem se na to pas. Nikdo nevěděl, co by to mohlo znamenat, ale ulího to hned nakoplo jeho výzkumnickou povahu. Věděli jsme, že monstra mají ošklivou alergii na stříbro, vzácněji i na další substance jako svěcená voda, dubové dřevo nebo sůl, tak proč ne na to pas? Majlo vyrazil s rebovací partou do obchodu se suvenýry, jestli tam nějaký nenajde. Mohly by tam být nějaké šperky, které bychom mohli použít. Bylo by příjemné mít proti té věci nějakou zbraň. To vše samozřejmě záviselo na předpokladu, že kluk, se kterým jsem mluvil, byl skutečný a nejen nějaký nachtmárův trik. Proto věc mohl být Topas klidně lahoutká a ona nás právě poslala, abychom jí sehnali z Nevěděl jsem, čemu mám věřit a protože jsem právě prošel chodbou plnou Floridy, věřit čemukoliv bylo zatraceně velké riziko. Lindemann mi pověděl, že se stavil skupinu zlovců, zaměstnanců hotelu a několika překvapivě užitečných dobrovolníků z řad turistů, kteří zkoumali potenciální únikové cesty, kdyby nám vypršel čas. Pod takhle velkou budovou byla vždy kanalizace a parní tunely a když budeme mít štěstí, UPKM nezablokoval všechny. Nikdo z nás nijak netoužil zemřít v karanténě. Zatím se jim nepoštěstilo. Všechno dostupné volné vybavení se schromáždilo v centru. Jeden z ruských lovců uvízl mimo karanténu a v kufru měl pár osmiraných zásobníků do sajgy, tak jsem si je vypůjčil do anihilátora. Byl čas oběda a majlovy nájezdníci přinesli tunu jídla. V konferenčním centru byly zařízení na všechno možné a zaměstnanci hotelu už jídlo připravovali. Zaměstnalo to jejich mysl a všem ostatním tím zaplnili žaludky. Když jsem se vybral z několika táců, našel jsem tripa sedět na koberci před hlavním konferenčním sálem. Pohled upíral někam do dálky. Dal se mu krutý sandvič a kolu a přisedl k němu. Na jídlo nemám ani pomyšlení, řekl po minutě zírání na sendvič. Hádej proč! to se stává, když si prožiješ nejhorší chvíli svýho života. Yes, uvidí, že ti pak bude líp. Já vím, že máš hlad. Tryp se nakonec podvolil, rozbalil sendvič a kousnul si. Apaticky žvíkal, stále zíral do prázdna. Nechal jsem ho vypít trochu koli, než jsem pokračoval v otravování. Potřeboval cukr. Jak to zvládáš? Líp, než bych čekal, Tryp se podíval na své ruce. Stále se třásly ale mnohem méně než prve. Chceš o tom mluvit? Ne. Ale když jsem neodešel, trip si povzdechl a vzdal to. Vážně, jsem v pohodě. Byl to jen šok. Po Floridě, když jsem zjistil, že existují lidi kolovci, jako lovci, jsem poprvé v životě věděl, jak mám podle Boha naložit se svým životem. Našel jsem svůj smysl. Ve světě bylo skutečný zlo, ale to bylo v pořádku, protože tu byli i dobří chlapci, co s ní mohli bojovat. Díky tomu jsem to předtím překonal, protože Bůh pro mě měl plán. Tryb bral náboženství mnohem vážněji než já. Mohl jsem jen přikývnout a souhlasit. To zní rozumně. Tenhle nachtmár mě chtěl vyděsit. Možná se mě snažil zlomit? Nevím. Přemýšlí vůbec stejným způsobem jako my? Ale pokud se snažil o tohle, z jeho strany velká chyba. Trip si dlouze loknul Koli. To, co se právě stalo, jen posílilo moji víru, že dělám správnou věc. Když jsem byl normální chlap, hodně nevinných lidí zemřelo, protože jsem neuměl věci, co umím teď. Kolikrát už jsme vše zachránili zede? Kolik lidí žije, protože jsme dělali svoji práci? Ryb byl skutečný věřící. Bylo by zapotřebí mnohem víc než návštěva vlastní minulosti, aby to jeho vírou otřáslo. Zachránili jsme jich spoustu. My jsme ti dobří, jsme hrdinové. A navíc, fešáci, věděl jsem, že budeš v pohodě. <laughs> Věční optimisti. Ale přemýšlel jsem, jestli tohle Nachtmar dokázal s pomocí toho, co mám v hlavě já. Moje zážitky jsou ničím v porovnání s tím, proti čemu stáli jiní lovci. Co se stane, až se dostane k někomu jako ty? Chci říct, vždyť ty jsi byl v pekle. No, nebylo to skutečný peklo. Spíš nekonečná dimenze věčného utrpení obývaná příšernými tvory, co se vzpírají pochopení. Velký rozdíl. <laughs> uh. Pokusil jsem se to se smíchem přejít. <laughs> S věcma, co mám v hlavě, já si ten podělaný sráč neporadí. Tryb mě často napomínal, že moc kleju, ale teď jsem ho tím alespoň rozesmál. Jsem rád, že tu není holy. Chci říct, jasně, hodila by se nám tady, nakopávala by zadky a drtila monstra, ale víš, jsem rád, že je teď v bezpečí. Přesně jsem chápal, jak to myslí. Hle, byla jedna z nás. Mnohokrát jsme stáli zády k sobě, obklíčení hordami nasraných pekelných příšer, porazili je a odkráčeli pryč. Ale bylo dobré vědět, že jestli se to tady zvrtne, alespoň jeden z nás přežije. Pozvedl jsem kolo, ťkli jsme se plachovkami. Amen, bratře, což mi něco připomnělo. Zeknutím jsem vstal. Musím si promluvit se svojí ženou. Potřebuješ dopravat. Tohle bude divné, i když tam budu sám. Ne, to zvládnu. Sně si oběd. Asi jsem měl někoho přibrat. Chodit tu samotný byla pitomost. Všechny ostatní ale něco zaměstnávalo a já byl příliš rozptýlený vyhlídkou na rozhovor s Julií o tom, co mi pověděl Er. Bylo to neopatrné, ale omlouval jsem si to tím, že to zabere jen minutku. Došel jsem k výtahu, stiskl tlačítko a počkal pár vteřin, než poslední vlevo cinknul a otevřel se. Projel jsem kartou odmyče zámek, který bránil vyjet do zakázaných oblastí a stiskl tlačítko střechy. Zahloubaný v myšlenkách jsem se opřel o stěnu kabiny a přemýšlel, co Julii řeknu. Určitě existovaly lepší okolnosti, za kterých by zjistila, že je těhotná, než v obležení a uvězněná s příšerou značních nočních můr. Jak na to zareaguje? Nejdřív bude šťastná, potom vystrašená a pak dveře se zavřely. Výtah začal klesat. Natáhl jsem se a znovu stiskl tlačítko střecha. Nerozvítělo se.